السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور وسيئات أعمالنا. من الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا له. أشهد أن لا إله إلا الله، لا شريك له. له. الملك وله الحمد. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma salli wa salli mubarrin wa 'ala siri Muhammad, kama sallita wa sallamta wa Wabarak 'ala siri Ibrahim, fil-'alamin inna khamiru majid. Salawatul salam yani rahmati dan nikasi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersekutu kita pada Allah Taala karena pada waktu ini dapat kita berada dalam jenjel ilmu ini. Untuk sama-sama kita meneruskan kuliah tafsir Al-Quran kita dan insya Allah pada kali ini kita bersama-sama kaji dalam pentafsiran satu surah yang ringkas. Yang sudah pun kita hafaz untuk sekian lamanya Surah tersebut merupakan surah Al-Qari'ah Surah ini merupakan surah yang ke-101 dalam susunan Ayat-ayat Ataupun surah-surah daripada Al-Quran Insya Allah saya akan bacakan terlebih dahulu Mudah-mudahan para pendengar yang mendengar pada waktu ini Mendapat manfaat, faedah dan pahala di sisi Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Wama adra Kamal lkaria. Yoma yakunu na suka alfaraashi ilmabthuth. Wota kunu ljibalu kel echni ilmanfush. Fa amman thakulet mawa zinu. Fa hua fi iśet raoduja. Wamman khafet Narun hamia. Maksunia. Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pemurah lagi maha penyayang Hari kiamat Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertibaran Dan gunung-gunung seperti bulu yang di, dihambur-hamburkan Dan ada pun orang yang berat timbangan kebajikannya Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan Dan ada pun orang yang ringan timbangan amalan kebajikannya Maka tempat kembalinya ialah neraka Hawiyah Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Iaitulah api yang sangat panas Saudara-saudari para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian Surah ini merupakan satu surah yang diturunkan oleh Allah SWT Sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah Surah ini letaknya dalam kategori surah Makkiyah. Iaitu surah yang membahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah kebanyakannya Perkara-perkara yang berkaitan dengan pembinaan jati diri sebagai seorang Islam Perkara-perkara yang berkaitan dengan akidatul tawheed Perkara-perkara yang berkaitan dengan syurga neraka Perkara-perkara yang berkaitan dengan pembentukan perkara yang asas dalam diri individu Muslim Kerana... Keadaan yang berada di Makkah berlainan daripada keadaan umat Islam apabila mereka berhijrah ke Madinah. Pastinya objektif Al-Quran itu untuk memperkuatkan akidah mereka sehingga bila berlaku peristiwa hijrah kelak, mereka sudah pun memiliki iman yang mantap, yang kukuh, yang kuat. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Melihat kepada surah ini, Para ulama antaranya Ibn Jarir, seorang ahli tafsir Al-Quran yang hebat. Kalau tuan-tuan mempelajari ilmu tafsir, maka tafsir At tabari yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Jarir merupakan rujukan teras dalam ilmu tafsir. Maka berkata Ibn Jarir dan juga Ibn Al munzir dan Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim juga seorang yang mentafsir Al-Quran dengan tafsir-tafsir yang maksur. Daripada Ibn Mardawai, minturuk daripada Ibn Abbas bahawa, Nabi SAW berkata, Al-Qari'ah ini merupakan satu nama daripada nama-nama hari kiamat. Ia Al-Qari'ah, satu nama daripada nama-nama hari kiamat. Bila kita melihat kepada surah ini, antara perkataan yang penting disebut dalam surah ini iaitu perkataan Hawiyah. Hawiyah ini merujuk kepada satu perkara yang sangat menakutkan. Kerana bagi orang Arab, kalau sesuatu musibah itu menimpa seseorang di kalangan mereka, maka mereka mengatakan Hawiyat tu'ummuh. Maknanya ibunya akan merasa sedih yang amat sangat Ibunya akan kehilangannya Ibunya akan dirundung malang Keluarganya dirundung malang Kenapa? karena ditimpa sesuatu musibah itu artinya perkataan yang digunakan oleh Allah SWT di sini Hawiyah dalam ayat ke-9 Merujuk kepada dahsyatnya balasan bagi mereka yang engkar kepada Allah SWT Baik, kita lihat Perkara ini satu per satu yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Allah memulakan surah ini dengan memberitahu kita, memberi kepada kita, memaklumkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang peristiwa yang dahsyat yang bakal berlaku iaitu hari kiamat. Hari kiamat ini merupakan satu peristiwa yang benar-benar akan berlaku. Sehingga kan fitrah manusia pada hari ini pun tidak dapat menafikan hakikat tersebut. Itu sebabnya bila kita melihat dalam perkembangan dunia moden pada hari ini, macam-macam perkara yang berlaku merujuk menunjukkan kebenaran bahawa hari kiamat itu akan berlaku. Sebelum ini kita merasa begitu takut, kita merasa terperanjat, kita merasa kagum dalam masa yang sama dan merasa sedih. Atas bencana alam yang namanya tsunami berlaku sebelum ini Menampakkan bahawa adanya satu kuasa Iaitu kuasa Allah SWT Yang mengatasi segala macam perancangan manusia Dan kemudian pada hari ini kita melihat juga Ribut-ribut yang berlaku Taufan, saban hari, saban waktu Menunjukkan kepada kita betapa berkuasanya Allah SWT Untuk menjatuhkan hukuman Yang menyebabkan kehancuran Jadi, sebagai seorang Islam, sudah tentunya perkara yang berkaitan dengan kebangkitan semula merupakan satu benda yang pasti dan diletakkan dalam rukun iman. Jadi, menurut ayat ini kita melihat Allah Subhanahu SWT menggambarkan kegemparan peristiwa kiamat ini yang mana disebut, digambarkan يَوْمَيَكُونُ نَاسُكَ الْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ Hari yang mana manusia ini laksana anai-anai yang bertibaran. Zaman berzaman kita melihat kedatangan para Nabi dan Rasul untuk mengajak umat, mengajak manusia kepada tauhid, kepada beribadah kepada Allah. Diingkari oleh mereka, maka menyebabkan Allah menurunkan berbagai-bagai bala, bencana. Sebagai contohnya, Nabi Nuh diturunkan, taufan diturunkan, bah besar menenggelamkan semua mereka yang ingkar kepada Allah SWT. Maka yang tinggal hanyalah mereka yang beriman. Kemudian datang pula Nabi selepas itu. Kemudian dibawa kepada akilatul tauhid. Malangnya ada di kalangan mereka yang pada, pada awal beriman kepada Nabi Nuh, tetapi kemudian disesatkan oleh syaitan. Datang Nabi, membawa mereka, mengajak mereka, memandu mereka, berdakwah kepada mereka, kepada jalan kebenaran semula. Dia tolak oleh mereka. Allah binasakan lagi. Kemudian tinggal yang beriman. Di kalangan yang beriman itu, anak-anak mereka kemudian sesat. Allah utuskan Nabi dan Rasul lagi untuk membetulkan silap faham tersebut. Kesalahan-kesalahan itu. Maka kemudian mereka itu enggan dan ingkar. Allah turunkan lagi bala bencana. Yang kita lihat di sini berkata Profesor Dr Hamka dalam Tafsir Al-Azhar diceritakan bahawa zaman berzaman dalam lipatan sejarah telah membuktikan kebenaran kiamat ini akan berlaku. Sebagai contohnya letupan gunung berapi yang berlaku di Itali yang sebuah gunung yang besar Vesuvius berlaku menyebabkan habis semua penduduk di situ yang ingkar yang kerap melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan fitrah kemanusiaan mereka ini diplaster di bawah Bencana alam tersebut iaitulah gunung berapi yang menurun, menurunkan segala bentuk tanah-tanahnya, kepanasan-kepanasannya menyebabkan mereka tertimbus di bawahnya. Hampir lebih daripada seribu tahun selepas itu barulah orang yang kemudian mengkaji, menggali tempat tersebut melihat bahawa di bawahnya terdapat kesan-kesan kota lama telah ditenggelamkan oleh Allah SWT. Maka demikian juga. Ini menunjukkan kebenaran berlakunya kiamat sebagai satu perkara yang pasti akan berlaku di akhirat kelak Sebelum daripada perhimpunan di akhirat di mahkamah Allah SWT Bila kita melihat kepada ayat ini, Allah menggambarkan manusia kedudukannya seperti anai-anai, binatang yang kecil, yang bertibaran. Kenapa? Kerana dahsyatnya peristiwa tersebut. Bukan setakat manusia, malahan gunung yang besar yang menjadi pasak kepada bumi pun menjadi bulu-bulu yang dihamburkan, yang bertibaran, yang berterbangan. Menggambar betapa dahsyatnya pada hari tersebut. <tik> pada hari yang sesetengah daripada manusia itu berat amalan kebaikan Insya-Allah kita akan lihat sebentar lagi mengapakah mereka ini termasuk dari kalangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atati al-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu nasu kal-farashil mabthu. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ wierzy, فَأَمَّا jestem w stanie znaleźć się w وَأَمَّا sposób. I to jest وَمَا się Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani Hari yang mengemparkan Apa dia hari yang mengemparkan itu? Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang mengemparkan itu? Hari itu ialah hari kiamat Hari manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang berkeliaran Dan gunung kanang menjadi seperti bulu yang dipusar berterbangan Setelah berlaku demikian Maka manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya. Maka ia berada dalam kehidupan yang senang-lenang. Sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya. Maka tempat kembalinya ialah Hawiyah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia Hawiyah itu? Hawiyah itu ialah api yang panas membakar. Surah Al-Qur'ah ayat 1 hingga akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim fa ammaa man thaqulat mawaazino adapun orang yang berat timbangan amalan kebaikannya Fahuafiyi syaitiralbu'yah maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Radiyah ini yang dimaksudkan ini berkata rida. Rida ini maknanya menggembirakan, memuaskan, menyeronokkan. Kenapa? Kerana segala kebaikan yang dilakukan itu menyebabkan dia mendapat tiket untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahuwataala. Manakala di pihak yang satu lagi, wa amma mankhafat mawazinu dan ada pun orang-orang yang ringan amalan. Kebajikannya, timbangan amalan kebajikannya, Fa'umuhu Hawiyah, maka tempat kembalinya ialah neraka Hawiyah, maka celakalah baginya. Seperti yang telah disebutkan di pingkat awal tadi, Fa'umuhu Hawiyah ini menandakan satu-satu kata-kata yang ditujukan kepada seorang yang menerima bencana. Jadi, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dekat sini dalam ayat ini dalam bahagian ini menampakkan kepada kita pembahagian manusia di sisi Allah hanyalah terdiri daripada dua golongan saja sama ada yang melebihi amalan kebaikannya ataupun yang melebihi amalan kejahatannya dan tidak ada yang duduk tengah-tengah Memang ada satu surah daripada Al-Quran yang akan kita pelajari insya-Allah pada kesempatan yang akan datang yang namanya Suratul A'raf. Surah yang menceritakan orang yang amalan kebaikan dan kejahatan sama-sama berat tetapi akhirnya Allah akan masuk mereka ke dalam syurga. Kerana ada juga amalan kebaikan yang diberi bonus, markah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diberi markah bonus olehnya. Jadi kedudukan manusia sama ada berada dalam syurga Allah ataupun nerakanya. Yang terakhir wama adra kama Tahukah kamu apakah kehaunya itu? Api yang sangat panas Diluayatkan dalam satu pandangan oleh Abdul Razak Katanya bahawa Dan perkara ini telah pun dihuraikan ketika kita membincangkan surah Al-Qadar dahulu Bahawa kedudukan manusia Keadaan manusia Pembahagian mereka yang beriman dan tidak beriman Di sisi Allah SWT Sudah berlaku sejak alam barzakh lagi Walaupun pada hakikatnya kita melihat hamba Allah ini dikebumikan di sebuah tempat Bersebelahan Jenazah mereka malahan dalam setengah keadaan di Kebumikan beramai-ramai ya seperti yang kita lihat kadang-kadang berlaku bencana yang besar tidak dapat dibezakan antara seorang dengan lain maka dikebumikan beramai-ramai dalam satu kumpulan dalam satu liang lahat yang besar tetapi bagaimana Allah SWT bisa menjadikan seorang ini menduki nikmat memasuki nikmatnya rahmatnya syurganya dan seorang lagi memasuki azabnya lubang daripada liang daripada liang-liang api neraka disebut dalam satu hadis Hafratu minhu hafariniran. Bagaimana bukanlah ku memang kita tak mampu nak fikirkan. Tapi eloklah kalau kita buat satu bandingan kadang-kadang kita tidur. Berdekatan dengan isteri kita Yang isteri tidur berdekatan dengan suami Kadang-kadang tidur berdekatan dengan anak-anak Tetapi takdir Allah Subhanahu SWT Waktu kita tidur Masing-masing melalui pengalaman mimpi yang berbeza-beza Ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu SWT Tentang ketetapan yang tidak mampu kita fikirkan Memanglah kita tak boleh nak Bayangkan bagaimana alam yang akan kita lalui selepas ini Yang alam ketika dalam rahim ibu berbeza Kita duduk dalam satu tempat yang mengandungi air Ya, Kemudian kita lahir ke muka bumi Agak-agak boleh bila lahir ke muka bumi Anak ini masukkan ke dalam kolam Tak boleh lagi, sudah berbeza Kemudian bila kematian besok berlaku Masuk dalam dunia Juga memasuki dunia yang berbeza Alam yang berbeza Keadaan yang berbeza yang tak mampu terjangka oleh akal kita Untuk mentafsirkannya Tetapi berkata para ulama yang mentafsirkan perkara ini berdasarkan kepada hadis hadis sahih bahawa pembahagian manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sudah berlaku di alam barzah lagi. Sebahagian mereka menempah nikmat yang hebat daripada Allah dan sebahagian yang lain merasai azab. Bagaimana keadaannya Keadaan itu, Wallahu alam, tak mampu kita fikirkan. Tetapi, yang beriman akan didudukkan dalam satu tempat, seperti yang telah kita ceritakan pada surah Al-Qadar yang lepas, demikian juga yang melakukan maksiat didudukkan dalam satu penempatan untuk mereka yang khas bagi mereka yang ingkar kepada Allah SWT. Jadi, hubungan mereka di antara mereka sudah pun terputus. Tidak lagi dapat mengetahui antara satu sama lain. Cara mereka mengetahui seorang ini memasuki nikmat Allah berlaku begini. Bila seorang itu meninggal dunia Dia tidak tahu lagi Apa yang berlaku di atas muka bumi Kemudian mati seseorang selepas itu Orang ini pun masuk bersama dengan mereka Dalam rahmat Allah Duduk dalam nekmatnya Syurganya Di alam arzah al Maka kemudian dia pun tanya Mana pergi hamba Allah ini Eh dia dah meninggal dunia Lama dah sulung ini Kenapa dia tidak bersama kita? kita? Menandakan di situ, dia meninggal dunia dan tempatnya di neraka Allah Subhanahu SWT. Demikian juga yang masuk neraka, mencari-cari hamba Allah yang dahulu merupakan kawannya. Mana dia? Dia tidak meninggal dunia. Tak ada pun sama kita. Maka pasti tempatnya ialah syurga Allah di alam barzah itu. Jadi, apa yang dimaksudkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu SWT ini, menggambarkan kepada kita keadaan kita bila kita kembali kepada Allah Subhanahu SWT. Kelak. Itu sebab tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Ketika Al-Imam Asyuti Al mentafsirkan ayat ini, diingatkan kepada kita tentang hakikat kehidupan, bahawa bila kita meninggal dunia, yang akan mengikuti kita adalah tiga perkara. Iaitulah yang pertama, يَتْبَعُوا الْمَيِّتُ ثَلَاثٌ فَيَرْجِعُوا إِثْنَانِ وَيَبْقَى مَأَهُ وَاحِدٍ Daripada hadis dikatakan yang mengikuti manusia bila dia ni dihantar ke perkuburan tiga. Yang pertama, mengikutinya dan kemudian ingat tentangnya untuk beberapa ketika, kemudian lupa. Ini merupakan kenalan-kenalan. Yang kedua, yang mengikutinya kemudian kembali semula. Ataupun kadang-kadang tak mengikutinya sama sekali. Iaitulah harta-hartanya yang diusahakan ketika hidup. Dan yang ketiga, yang mengikutinya dan tinggal bersama dengannya. Apakah perkara itu? Perkara itu merupakan amal ibadah yang dilakukan olehnya. Jadi tuan-tuan yang -tuan, rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Itu sebab kita perlulah berusaha selai kita untuk memastikan bahawa bekalan kita untuk bertemu dengan Allah SWT itu cukup. Itu sebab disebutkan oleh Imam al qurtubi dalam tafsir dalam kitab beliau bertajuk Al-Tazkirah bahawa pada setiap hari sebenarnya kedengaran suara jeritan kubur memberitahu kepada kita semua wahai manusia, sungguhnya aku ini merupakan rumah penempatan ulat-ulat. Sungguhnya aku ni rumah yang gelap, gelita Ya, sungguhnya aku ni rumah Sekian, sekian, sekian, maka apakah persidangan kamu Untuk menghadapinya, apabila kita Menjadi hakikat kehidupan ni, tuan-tuan dan rahmati Dan dikasihi Allah sekalian, tentunya kita akan Menjadi lebih bersedia untuk menghadapinya Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan Untuk menghadapi hari-hari yang belum Pasti, dan kita mendapat keridaan Daripadanya, kerana Allah SWT mengingat Yang kita dalam suratul syuara Ya'umala yanfa'umalum Wala banun illa man atallah Biqalbin salim, hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak yang ramai menainkan yang mendatanginya dengan hati yang selamat sejahtera kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dapat ni'mat tersebut kita usahakan segala upaya kita agar kita dikategorikan daripada kalangan yang disebut manusia ayat ini yang berat amalan amalan kebajikannya timbangan di sisi Allah SWT Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh